بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى على نعمه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الله سبحانه وتعالى يقول والذي خلقكم من تراب ثم قضاء اجلا واجل مسمى عند ربه ثم انتم تذكرون صدق الله العظيم ari numri 2 thuratul anam Allahu intajalla jalaluhu wa l usm jana me aftësitë tona kaq të vogla kur të folim rreth kitabit Allahu intajalla jalaluhu tahtjellojm sa më afër ai ska ka pasporë që lëm për shkak se fjala Allahu intajalla jalaluhu mos i thëgjuno kan tu evok nazem besimtar President donjëni anë të cilës sot nuk e di ashtu si televizionet e ka bënë nën zotëjllë Zotë i Gjallë i ulë i ka búlë po. Dje e hapëm surën pas namazit i kinies e para herë. Për fjalëve që shpjeguan kanë pas surën Kur'an i Kerim çelën, hapën qisori si kjo. Suratul Fatiha, Suratul Anam, an, Surat Saba, Surat Qafir, edhe Suratul Kahf do njohë një projektive 5 surë me që qëllët me Elhamdulillah e ka pse në vetën vetën une as pak nuk kam ko pashtë në që ke të cotë me him se kështu une veç me ke të surët të hetë jo me do të petan veç me njone a jetin e par shkurtimisht e spjegum gje që embullin e fundit kushe ma men masi qini e gje kure më shëllëm temen i frunëm dillazni Për shemblë, njoni njoni që ka plëcu kejtë dëshirat, a i që ka i dëshirat të plëcume, që ka për i threjke këti? Ti dëshirë plëcu sitë. Që ka për i threjke? It's një. Që të më do këtë që e këmi bitisë. Edhe të regumë se sa kishka ja ka plëcu dëshirat, i ka fitu drejt atë mujëdhënu, edhe në dherëmë frikë një shemblë, se Allahu Gjelle Gjeraluhu plëcu sitë, i dëshirave absolutet njerit qka ka pas qef me i pas njoh, edhe shka s'ka dit qef me i pas më në thon a i shka sa musliman po thot s'ka vele o zët heq edhe sa pra i ka fitu drejt atë Allah i djenë le gjelaru u mu i dhun këto njerës e që ta sët po thotin pra o zët mos nga ban pëjqitime mos nga ban pëjqitime shka s'ta dijnë ti me plos me nishtojt të vogël ras pjallës ham e qëll me një tërës mafisini e gjithë molë kemi thonë me një tërës e 5 minuta, kërës kemi fazë lakë, kej gjona për njës kibushka kemi dashtë dhëtë me nejtë me orë e me vetë për kitabin e Allah i Gjelle Gjelaluhu e ta në veç pak me dikë majstrapi thamë pëse elhamdulillah edhe fjallët e tonë e ishin tje se për të mirat zotë i Gjelle Gjelaluhu që ne e ka dhonë e përdojmë fjallën garniturë për garniturat e t do t'ja shtojmë edhe një gjojmë s'pjegim shka gjese kemi bërë për shka këtë kohë. A thu, lazmi, Allahi gjëlle gjëleluhu, i bërë të hamë, pëse aji neve të mira në këdhonë, ju, nuk aqët bërë, insha Allah, jemi unë, jam i qartë shka përë s'pjegoj, edhe ju mëniha rekuptoni, zotit nuk i bërë të hamë, pëse në këdhonë aji të mira edhe u bitesë, E përse në ka dhënë të mira, shka duhet një bëpëra? Duhet me lafdru. Jo mi zonë, alhamdulillah, po me lafdru. Se të mirat njërë të që ka nëjboj ne nëve, alhamdju, soj ma t'ive, a i lafdrujë përse në ka të bo mirë. Për të mirat që nëj ka dhënë, zote, e meriton lafdratën. Mirë, po, a i lafdratë këtu tani është bashkë, i shallën do qëni me kujtes, është bashkë me kryesat e veta, se edhe krijesat meritojnë lavdratat. Për i krijesat vesh ka meritojnë mi lavdru nga qatë bidh edhe gëni grupë hajvanës për shemblë. Një orënëj ka thonë, në katonë e ka qitë lafin, se kalin për eshet. A qertë kujshit e ati, ti që si përdo me mbële, qëka e kanë bo kalin, ati qëtën? Ja kanë lifdu. Pra, edhe hajvan për e meritojnë këll lavdratën, ama e meritojnë handin ato, edhe njerëzit po e meritojnë kën laf zratët e meritojnë hëndin ato asë nëherë heqë për i kësajt shka përdo t'i nejë me nështë bjegu une për i kësajt përdu me ju shtë bjegu kejtë okay, musliman me partë botës shka ka dhe ato shka janë gjëmi ato shka sjanë se zotit hënd duesh mi bërë edhe atëherë kër të bëja i mirë edhe atëherë ja si për ati kër për për për për për për për për pë me këta këtë regu se zotë i jomë të cilin tija beson edhe kur tja për zi edhe kur tja për barë të dira së të të elhamdulillah në shmithon okay. për shkurti për shkurt ta shumë a qëta është pëndu me kalu na jetin e zotë qëka kemi pun me ta këto fjallë për shkak të kohës ka në të lillë me ma jetin qëka kemi së bjegu i gjë sëtë bismillahi rrahman rrahim u allëdi khalakakum mintin. Thumbë qada ajala Wa ajalën musemma Indehu Thumbë entum Të mëtëruun Sadatë Allahu l-Azim Sadatë Allahu jelle jelalu Në kurani kërim këtë ajet On Ju yu dhe ju kam këriju Për i loqit Për i vantës Onë do të përkësahit Para se me bësë bëgim Do të përkësahit Ajeti të bëj shqip dhe harë Tënë e të qojmë shqip të në natëri Këtë dojmë Dhe harë bëj përkësimë të më tata e gjela edhe ju me javë ka cektu një moment posaqëm u a gjela më musem në rinde edhe një moment i posaqëm i atil është të hajgjën le gjelaluhu a ju përrap se përrap rrugës shtrem për shkotin ju përrap se përrap po bëni pëj ative shka e rreni vetë vetën po bëni pëj ative shka e rreni vetën ju prapë se prapë për e mashtroni verë e që ki ka përkësim i shqipë që ta shpjegim që ta, ta shpjegim këta jetësot mas t'i derë Allah e Gjellë e Gjelluhu ju ka kriju prej loqin prej baltës po mirë për hoqë kërani kerimi ka thonë ju kam kriju prej baltës po nëshka kimi mësuna për shkolla e kimi lëzhu libra e kimi lëzhu literaturë At kimi jemi takula për tubime tribuna ku edjoni mbledhje me shkencëtar aft, me shkencëtar me renomë, me shkencëtar iohur, me shkencëtar shquar, të cilët kanë shëtitë, votën kanë shkrujtë edhe lloj-lloj eksperimente shkencore kanë bërë, me lloj-lloj konkluza shkencore kanë ardhur, edhe më në fund që tash kjo ajoja, shka kimi lezu po del 100% e kundërt me ketonën, nas po dimi qeli ti besoj Unë e sot do të mundohem me të shpjegoj njerëzve çollë të më besu. Edhe para se të shpjegoj çollë të më besu, po ta premtoj një gjë. Duhet të më besuat vërtetë. Ti çu to majmën, po se lej njerëzit. Lej shpjegues, lej Hoxhën Mone, le janë çetrin shkensta as ka ti azhën emrin tash, e si ai xher, atë i tharro i ka personat, atë kujtë zi shbe. Ti ziç pes argument të falëvishëm. Argumenti i cili nuk stihet me bagertanela. Në i thëm kërsi delim Argumentit vingës i cili Nuk shtijet me fujgji Qa ki lezu ajta shofim? Qiti ta shofim qa ki lezu? Une kam lezu për një njeriut I cili me ashtë me origin angleze Me emnin Charles Darwin Edhe ki njeri ka qenj shkenstar Ka thornë që njeri nuk ashprej Dheve që shpenduin muslimanet Po kje pas si ka prej arlin Si ke qera gjonë një arre kanakon një loj mikrobi e të në kanabo zhab, e të në pijabit kanabo pesh, të në pi pesh ku kanabo. Kërë diur në krokodilë, të në pi krokodilit, asë ndurën formën e kërë diur në më të kuj, e në pi më i mullit djarë ka herës 4 kom, të në tush, tush, tush villu fizikist, në përmet një lojë gjimnastikës pasachme, kanabo kënjëri, kanabo kënjëri me hetë, tak, asë barca, asë në kom, asë drejt, e që ashtot të në tupë nukë të uvar heti nga për biblioteka, kush janë ato njerës të cilit darminin e kanë pagujt, me frish besimet njerësme, jo me ka dush keren, po me javë frish njerësme besimet, me i qit njerësit prej taktit, mës me besu njerësit drejt, Reklarisen 순 mey kitu Hraростq Ishtok Ishi të suskключ 라iaื่ raktiunu. Gotheshi, pung! jamais të umi kudShrunip incident 1991, kom Orajib Ιek'inusimHa në sich bahwa mandet h我們 kumib Beckham checked-shbueh southeast seat.抱osti dabbạjim kumfam khá vërixqham.iz Antwort illa xxxii fqhチë. Po meshqhashmin trają sa nilidhi urspran nation. Lamnd her nidsur n dreaming al s'batallaf princeshi. Kuqfritëll baколë. Bu e Simshi bako nFormida ka Roger? 포qfrim me Veg발? e Zaqhri rus this столиру? elemento Kипxel. Mus citizens dan kolesi beri ili ursu rezultati qërlimi u arritë. Mirë po, dani edhe një gjoash e vërtit. Ajo shka skacene vërtit kur gatë se ka pasë. Këta më rështë të rinë në gjë. Të rrishti shka fola, që ke përë. U t'jë dhe këtëri. Ajo shka skacene vërtit në ta... të këtë. dijen e mirë, si mos do të gjali mirë, çetës, derzizotit skalket i kanë t'inë, i kanë gra alë tim, mitis maratosës, mitis preshevos, mitis vidrod, tonë, vord, kur pe cojnë të voratë qaë, si kur arrove se urfuni e kishtë dule, kur pe aprit këtë dhe evin më nëte për të ka qonë. A urfunin dhe e kili shonë. Ja po mbsiri rruga ti kuaniza i Meçefin, Merkut, Mejjak, Meška Kokit Mubarë. Pëlqeje pëlqeje mirë. E u pëlqimi. E lë parqeja. Mama ti jeno dar. Bari e nden di kokërti ku në vet. Edhe bari i jetëm. Tani ja patnis ndiko hazr minu. Jo, kjo filah prizet ndaj lë. Mi gjithë, më më bashkë ashtë i kokër, më sti, e urfunit, e urfunit, që kam i bo ati qartë një të malë, a gjithë që i mazdarë, ke sëtë largome në, a i piti ka a gjithë që ato kanëllë të vetë ka i ka, që kam i bo urit, që kam i bo krimit, këtive që kam i u bona, modla, ve jam i dashur, mod, mod që ashtë interesant, më stë e ban që ashtë interesant, se ashtë të umeri kur ka tek, pak pa i dalë shpirëti, a bullajti ka thonë, dhe shmikton rakët e reja, bërë. Më të më shtil me të reja, të më dhorë Dho, në po, më pëse me ti hek të ashtë të reja, ka thonë Elhaju ahu e gjumaj e kunu i leja Ka thonë, këto të reja, gjallit shumë i dur Qështu ka thonë, këto të reja, i dur ati shkana përmi tokë, jo ati nër tokë Këtër po në api darvinit, api qësaj, nashka pos pjevërëm tërkuran në kërim. A pavë e kusha, të vërtetën kusha ka me veti? A pavë e islamin neve, qishë në ka uri në tu? A i së ka me i nëti. Se islami kër i ka fol këtar, nimi ni e tërshin vetë darvinit ka le mas. Interesant. Kër ka në fol të fjallë seftë, nimi e tërshin vetë darvinit ka lehenes. Me pas prit ato babalart eton, plest, henes, mas, e ton, plesht, ke nërës mahtë nimi e tërshin vetë me Çesit çesit çeske poru dashka ka ka për ta nuk ka shkënstar. Hajde. Baje. Çesit çeske poru çit mekre, nuk ka shkënstar, shkënta, çfarë thën. Shkencas ka as, shkënta, shkenc tur vetëm ajo është ila. Mbitë vërtetën hulumton edhe te edhe te arrit. Çi kjo asht, kushta je me di. Hulumton bitë vërtetën edhe me argumente deri te e vërteta arrit. Çfarë asht? Ash hulumton me pa lëmna, edhe as arrit, çi ka asht? është hollumtu me pas të truj, edhe është arritë këtë ajo. Truse, kalëm, shkem. Ama, që është hipoteze, që është gëjvane. Në më nëreni, në këse s'ka, s'ka, s'ka, s'ka, s'ka, s'ka her p'i, gjo, pi njerëzve t'pagubë, si Selman Rushdia, nuk ka her p'i t'pagubë. Trastartë s'ka p'agubë me pas... që jam të mardusën që kja është kënë sërar Allah ve janë Kja është kja ali që u në bobe Kja është këna sërën në amardusën kja rëka Kja reka Kja rëka Kja rëka Kja rëka përri Kja rëka përri Kja rëka përri I pas ka thonë so asë ajnë usës rëjt dilë për jashtë dilë përri Ajo, shkretë, a helmën them apo është këtë atë turbnumë bia fiznike mos gon atë ndamë po jo kur djo kur ndam se ki bo po diçka më shkoj menja e mbajitë që ta valoj këta rezultati sot ti ne ar për jos tertë bitici un e ket citojan Sa bukë Sumon, bukë Njonë që du të pleshti kam thonë që kja është për milët A kam rejnë? Njonë që a të në më të gjamiës i kam thonë që kja është për grunët A kam rejnë? aq. Kjo është după atë se i kam kriju, edhe ato thojin Allah i ka shëç, edhe edhe për atë Allah i gjellë e gjellari u ka zbri qera a jetën kërani kërim shana ka zbukason jësë elune ka anës saate e janë e mursaha, vime në të minë zikraha, ilë arëpët e mund të haha dëverëshin tije për ditën e kja me ditë kur bodë, suju është shmarë vashë në ato punë nëne, ajo punë e qëtër kuj aja qëtër e gjellë, aja në përfëshin kejve për njëherë dëtë sotë, me atë e gjellë Thumme, entum, thëm të runë. Tu ka dhërë, dhërë, se kështu a që ka shprecis bura. Të la zi, Allah i kryu, se a ishka nga ka kryu, a e ti se ne kur talë për gjamië që të thotikush. Për qatë ka thonë kurani kërim, Thumme, entum, thëm të runë. Ka thonë jo, a pa masit i ndinjohën i këto fjalë, njeri a shprecjelim të jo, ju shka i një një një një një një një një një një një një një një një dhe me besmele me tanis dhe, tani... dhe ka në Arabi plot krijetar i sindët në vetëa politike me bismillatë tani...